irumila pertsona inguru bayonako berrogoita marbat penetako kide dira gauhegun. Eriko etxea eta elkarte pribatu hauen arteko elkagezketa ez da beti simplea izan eta bakoitzak bere aldeko abantaila katzikina izan ditu. Eriak bere besta giro ezaguna eta penetako kideek haien salbu espenesko derexoak. Maina aspalditik, Eriko etxeak gaueko bizia jarrautzeko gogoa zuen klientelismoa xai estu eta sekortasun arauak indartzeko asmoarekin. Mainazkenean, baionako egriak eta peñek xai artikuluko karta izenpetu dute joan den larun batean. du hoitara zendu elkarte privatuak direla peñak eta baionako bestetatik kampo debekatua zaiela edaria eta janaria saltea kide ez direnei. Ezingo dute ere kampoko ostaturik instalatu, bestetatik kampo, musika, bizizu dunen sustatzera ere engaiatzen dira peinak, haien tzigortasun neuogiaak ere indartzea behartzen ditu kartak, eta azkenik auzoko biztanle eta merkatarien egesspetatzeko AjaBos trabagagiak mugatu beharako dituzte.